Сивголовий мовчки спостерігає за своєю склянкою, його брови насуплюються, обличчя набирає земляного кольору, від нього ввіє з та агресивністю. «Чого ти мовчиш?» – звертається вона до тебе. «Запропонуй йому випити за нас!» Валерія бере пляшку, починає в голос читати те, що на етикетці, ніби присутнім це цікаво. Веніамін Назарович довго дивиться на неї, раптом хапає склянкою виплюскує їй в обличчя. Валерія зривається на ноги, на її щоках прозорі краплини, на лоб спадають мокрі пасма волосся. Вона кричить до старого, що ненавидить його, що спить з ним жалюгідним імпотентом заради того, аби в підходящий момент відімстити за батька. «Я ніколи не пробачу». Чорнявий офіціант її заспокоює, але вона його проганяє, важко тримаючись за забильце крісла. Мало не падає, але встигаєш її підхопити і посадити на місце. Старий гнівно кидає виделкою об стіл, випалює незрозумілою, здається, молдавською мовою кілька слів і різко підводиться, хапає Валерію за вечірнє плаття. І чого воно злегка тріщить і волочить до виходу. У залі всі мовчать, спостерігаючи за сценою. Вони обоє зникають за вхідними дверима, погляди присутніх приходять на тебе. Тупившись у тарілку, не ливаєш повно і залпом опорожнюєш. Неденя суцільна маячня. Втрачаєш відчуття часу. У залі несподівано вживає музика. Товстун-соліст запрошує кавалерів і дам до танцю. Елегантні чоловіки в костюмах радо підводяться зі своїми літніми дамами. Та випускає бісики чернява з великим некрасивим носом за столиком напроти, але на неї не звертаєш уваги. Годющі довгі музиканти з виглядом повного придурка вимучує на саксофоні потворну мелодію, яка тебе дратує. Їх нема. Не знаєш, яка година. Не знаєш, скільки часу чекаєш, п'ять хвилин, десять, півгодини. Ливаєш ще одну. Пити самому в такому віці рано, втомлена сідає Венямінь Назарович. А де Валерія? Її комісували за станом здоров'я, перехиляє чарку старий. Він знову дивно махає перед своїм носом руками, наче захищається від Злого Духа. Говорить про єгипетські піраміди, в яких дуже важко бути самому. Все спати не треба ніяких розмов. На сьогодні досить. На виході запихає тобі в кишеню конверта, а на твій здивований погляд відповідає жестом казівного пальця, який прикладає до губ. Ніяких слів. Невідомий здорувань у чорного шкіряному пальті, обережно запихає старого до автомобіля, сам сідає за кермо, і вони, не попрощавшись, від'їжджають. Довго дивишся у слід блискучій чорній номарці, освітленій жовтавим світлом ліхтарів, яка зливається з потоком машини, зникає за найближчим поворотом. Додому йдеш одурманений від пережитого, на серці стає неспокійно. І лячно згадуєш марту, і тобі нестерпно хочеться побачити Милі риси обличчя, пригорнутися до неї, заснути в її обіймах. Бачиш трохи дитячу посмішку, такою давно її не пригадуєш. Я що в перші дні нашого знайомства, коли вона ще ні про що не думала. Посмішки в жінок зникають тоді, коли вони починають багато думати. Тоді в них поволі гаснуть очі, натомість, наливаючись неприємним блиском розрахунку, та у тієї дурнуватої жіночої аналітики, так наче вони грають у шахи з Гаспаровим. У своїй кімнаті, не роздягаючись, падаєш на ліжко. Марко Юрійовичу вечері готова, каже господиня і йде до кухні.